Болката от остеопорозата до ревматизма, но и не само от 1 до 5 април от 18 часа в Националния музей Земята и Хората ще се състои седмицата на здравните документални и научно-популярни филми. Непосредствено преди прожекцията тези филми и здравословните проблеми ще бъдат представени в дискусия с публиката от авторите. Това са сценариста професор Златимир Коларов и режисьорката Валентина Фиданова Коларова. Още преди това обаче се сега слушателите на Хоризонто Обече ще чуят от извора какво човек може да направи, как да възприема болката, как да си помогне, защото е важно преди да го направим или да оставим специалистите да ни помогнат, да знаем, да знаем как и за какво става дума. Добър ден, казвам на писателя, драматурга и професора по ревматология Златимир Коларов. Добър ден. Благодаря за поканата. Много ми е драго да кажа добър ден в студиото на Хоризонт до обед и на филмовата режисьорка Валентина Фиданова. Здравейте. Защото ще говорим за тази особена връзка. Тя е по някакъв начин въплатена и във вашето семейство. Връзката между медицина, кино и литература. И ето сега една седмица манифестация на тази връзка. Така ли, така ли изгледа, професор да. Куаро? Да. А относно болката, което казахте... Аз много пъти съм го казвал и съм го цитирал, но с това го и надградих, че болката не е враг, който измъчва болния е приятел, който иска да му помогне. И ние трябва да сме разумни, че тя ни пуска става нещо, вземи съответните мерки, да търси правилния отговор на правилното място в кабинета на специализирания лекар. Ако ние не се вслушаме в нея, ние приятелски зов да направим нещо... Тя става, тя е ревнива. Става превръща се във враг. Защото самата тя хронифицира и вече е трудно. Изгубили сме периода, в който може да я ликуваме и вече е трудно да я овладеем. Така че... Едно съвсем ясно физическо обяснение, медицинско, да. а, но се питам дали това въжи и за болките в обществото ни или когато казваме, че обществото ни е болно и там ли идва всъщност ролята и на киното, киноезика и на литературата? Да попитам Валентина... Иданова, като режисьор? Аз се мисля, че болката е въобще човешко възприятие и по този начин а, а, дали е това болка за болното общество, за това, че нещата не стават както ние искаме, дали е това, че а, организма ни не изпълнява това, което ние искаме и боледуваме за това, дали защото имаме някаква, например, несподелена любов и това... А, това кара организмът да, да го боли и пак болидуваме. Така че ние все си болидуваме и дори първите няколко кадра, специално от този Болката или долу, както е по, по латиница, всъщност започват с болките на Исус Христос и той не е пощаден. И той боледува. И, той си, и него го боли. И той, и той страда. Така че всичко това а, прави една много хубава амалгама и някакси се опитахме специално в този филм а, да направим а, да огледаме болката от всичките й страни физическа, духовна. Точно това се получава, но това разпознаване на страданието като инструмент, включително за осъзнаване, нали така, yeah. а, то трябва да мине през ръцете, в крайна сметка, на специалистите, ако става дума за а, болката на тялото. Това са лекарите, да, да. ако става дума за болката на обществото, вероятно това са хората, които разбират, това примерно, добро ние. управление, нали така, и, и, да. и всички ние, които трябва да, да сме наясно къде да търсим а, решенията. Да, както много пъти <coughs> досега, валя, валя с този пример за Христос, ме провокира и просто в момента ми дойде на ум, че физическата болка на Христос е следствие от, физи... от социалните недъзи на обществото тогава. Ето как обществото дори е довело до физическото страдание на, на един човек. Тоест, болката тя присъства на тя е неразривно свързана. И социалната може да доведе до физическата болка. И това е нашата отговорност в обществото. Да мислим, когато застанем на орните. Да, така излиза, че има пряка връзка между, пак ще кажа, кино, литература, медицина и гражданско действие. Защото, ако се замислим дълбоко, ни предстои такъв един ден за размисъл и днеска предаването ми е изцяло посветено на нишката на размисъл преди да, изборите. Това са важни неща. Сега, болката е единия от филмите. Бялата лястовица, да стъпим там. Коя е тази бяла лястовица, когато говорим а, за доживотна? Хрони фицираща болест. Хронична да. Бялата лястовица това едно поверие. Видиш и е бяла лястовица, значи, от тук живота е светъл, без болки, без проблеми. И филма е с една насоченост към така наречените лекарства. Да, за овладяване за... на остеопорозата. Не трябва да им казвам имената. Да, няма да ги казваме, обаче е интересна болестта. Това е разяждаща костите? Не, а, или. да, разбирам въпрос. Болест, която, която краде от телесното, понятие. че начин. крадец, да. Аз за две болести ревматологични и за двете имаме филми. Единия е бялата лястовица, другия е цената на дълголетието. Винаги, когато водя лекции, казвам, че а, се смесват два момента. Едното е, кога е състояние остеоартрозата и остеопорозата и кога стават болест. Mm -hmm. Човешкият род генетично е предопределено да ги развие, ако доживея да даден възраст. Остеопорозата по-често, жените по много фактори, няма да ги изброявам. А, Мъжете по-малко, остеоартрозата, еднакво и за двата пола и така нататък. Когато тези състояния водат до рискове някакви заболния, до страдания, до намаляване на физическия капацитет, до риск от инвалидизиране, тогава са болести. Но това, а, че се променят ставите ни, че се променят организма ни, това е неизбежната част от изминалите години. Не обичам думата старо, стареене и така нататък. Просто изминалите години дават своя отпечатък върху нашето тяло, нашите тъкани. Имаше в каква интерес... посока, професор Коларов, в изчезване на телесното ли, аз искам метафори днеска, какво се случва всъщност, когато, а, а, а, когато тялото ни влезе в този процес? Не искате да го назовяваме стареене. Да, а, просто а, природата, еволюцията е предопределила ние да се променяме. И тази промяна е свързана с болки и страдания. Те са цената на изживяните години. Младите хора нямат страдания. Такива, физически. Но с годините се появяват, те са неизбежни. Аз затова казвам философски. Дай Боже всеки му. И тъй като казахте метафора, дълго време мислихме какво да е заглавието на филма. Нямахме заглавие, един път Валя ми се обажда и каза по, теле, по една от телевизиите националните дадаха а, Бяла лястовица, която се е появила пак и това е аналогия с прекрасния разказ на, на Йовков. Знаем че, бялата лястовица, муканина и така нататък, Колко мъка има, Боже, колко мъка има на този свят, Боже. Това е прекрасен разказ, което е надеждата за изцеление. Така и просто заглавието, така лепна на филма, дори показваме и Бялата лясовица, Валя да, на кадрите. Да, направихме рамката в началото и в края Бялата лясовица, посред всичките събития, които се развиват. Така че, получи се и доста разплакани хора имаше на края на, си спомням, на прожекцията и аз им казвам, добре, да нали, ние правим филм, който така е, нали, да, да му бъде добре на човека, да, да се радва, да гледа красота, бере лясовите или има, да плачете. Защо плачете? <сълзи> <сълзи> <сълзи> <сълзи> да. Но това е чистата сълза на катарзис. Аз ги наблюдавам хората. Наистина <сълзи> успяваме да ги разплачим, да ги развълнуваме. Тоже и тази ме. сълза е следствие от това вълнение. И това е чиста, пречистваща сълза на катарзиса. Не сълзата на страданието и на болката, и отчаянието. Всъщност тя тази сълза, според мен, се появява заедно с надеждата. И аз се питам, а, без надежда не можем. Нито едно човешко същество не може без надежда. Обаче, дали, примерно, медицинската утопия е част от тази надежда? Защото, от друга страна, не вярвам, че съществува учен или пък а, медик, който по някакъв начин да не изповядва до някъде и този култ, че можеш с лекарства да предотвратиш, че можеш да забавиш, че може човешкото тяло да остане по-дълго време младо, да избяга от предначертаното, от процесите. Вие всъщност, къде се поставяте, професоре? А, сега, усещате а... ли елементи на медицинска утопия в вас? А, да, определено, но това не е медицинска утопия, а ре... реализъм. Добре така ми, стечи, да, да. така ми се стечи живота, че целият ми съзнателен живот, сега си давам сметка, мина под знака на медицината, практическата медицина и медицинската наука От детските ми години. Родителите ми бяха лекари, баща ми беше доцент, най-пишещия лицево хирург. И това бяха темите, които вкъщи са дебатирали. И съм свидетел, Покри техни разкази и така с това като студент, за състоянието на медицината. Огромен напредък и успех. Преди заболявания, които бяха присъда, просто като ги чуехме и ние се предавахме, ликувахме, измъчвахме болни от лечението. Той се отива за 2-3 години. Има една болест, където има един генетичен маркер в иладеофийска хромозома, хронична миялолевкоза, където се появи. Край. Сега живеят 20-30 години и пият една малка таблетица от колко милиграма и живеят и изчезва този маркер. Това е едно. Другото е, е вирусните хепатити. Хепатит С. Някога, ако казаха, че може да се излекува, това не беше реално. Ендоскопската хирургия. Сега са, са с три малки дупчици в корема се оперират много неща. А, стендовете, кардиохирургията. Това е огромен напредък. Като млад лекар и кардиолог, ми инфарктите минимум 21 дни в интензивно отделение и 6 месеца рехабилитация по санаториуми. Учихме ги да ходят по две-три крачки на ден повече и така. Сега два-три стенда лекарствата и на третия ден е на работа четвърти. Това е огромен успех. Удивително нещо е наистина науката и научния прогрес безспорно. А мисля, че трябва да си даваме сметка за това. А, но а ви връщам към поредицата от документални филми, които с, с които предстои от 1 април до 5 април в музея Земята и хората. А, освен а, филми посветени на специфични заболявания, а, имате и филми, които ни обръщат към а, жизнената история на ключови фигури, като професор Антон Митов в филма Пропедевтиката на Митов и като доктор Стефан Черкезов в филма Забрава. Кажете ни малко за тях. Доктор Стефан Черкезов в забрава. Това е един лекар, млад, който 64-та година, пътувайки в един автобус, автобус се запалва, той изхвърча, понеже се вози на предна седалка. Автобусът започва да гори, вътре има около 40 човека и той се връщи започва един по един да изнася хората и да ги спасяват. Идват линейки, извозват всички Хора, обаче за него няма линейка. Последно остава, облечен в една найлонова риза тогава, 60-те години, която прави големи поражения от изгаранията в предосвик с кожата и той тръгва сам към болницата, идва последната линейка, взима го, обаче той издъхва на следващия ден от раните си. Единственият, който умира. 47 всички други са спасени от той автобус, нали бълзка се с една цистерна и става голям пожар. И от тук нататък отваряме въпроса за морала на лекаря. За това, че той по никакъв начин, той е могъл да се спаси, не влизайки вътре в автобуса, но не той е бил направил бил, обратното, бил, бил, бил. Но той не е бил длъжен. И от там цялата, цялата тази размисъл, че такива хора се забравят, че нито един от спасените след това не отива и не благодари и не изказва съболезнования на вдовицата му, която има малка дъщеричка и те няма как да се изхранват известно време. И всичко това, т.е. това е най много-много ранна мечта на, на, на професор Коваров, нали? Той още от малък е взел да пише разни разкащите и една от първите разкащите е била точно за тогавашния да, лекар и той е негов подвиг. Доктор Стефан Черкезов. Баща ми ми разказа историята. Бях на 11 години, когато пишех. Да, и това ми е първия разказ. Първия разказ, който се превръща и в този филм, филма за Брава. А, Антон Митов пропедевтиката на Митов. Имаме буквално по-малко от минута, за да завършим разговора. Представимо, това ще бъде предпремиера. Абсолютно а, първо така. показване. Антон Митов, който е много известен професор и в Плодвийския университет, а, с много интересна съдба, житейска история. Така че... Изключителен лекар. Там ми е тръгна и моята кариера от Плодвийския институт. 10 години бях асистент, така че един жест творчески към мен, към този институт и към този голям лекар и преподавател. Със сигурност цялата тази поредица от здравни филми, научно-популярни здравни филми в музея Земята и Хората, може да ни отвори сърцата и очита към нещо, което първо не знаем, а второ има какво много да научим и да усетим от него. Много ви благодаря професор Златимир Коларов и режисьорката Валентина Фиданова-Коларова. Благодаря ви за този разговор. От първи до пети музея Земята и Хората.